Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və selamu alə eşrafil enbiya-i və mürsəlin Nəbiyyina alihi və sahbihi ecma'in Amma ba'd Bazı kardeşler sual verirler ki Bu günçü günde Müslümanların bir qismi digarının hakkına girir bir-birlərini bidəçilikdə ittiham edirlər. Onlara nə nəsət edə bilərsiniz? Birincisi, qardaşlar, bu problemin həlli yolunu üç qismə bölmək var. Birincisi, insanın öz nəfsi ilə muamiləsidir. İkincisi, onun dalınca danışanlarla muamiləsidir. Üçüncüsü də, kənardan bu fitnəni qızışdıranlarla muamiləsidir muamilə deyəndə belə fitnələr baş qaldırdıqda nə danışmağı, necə hərəkət etməyi və başqaları ilə necə davranmağı qəst edirik. Əgər bütün bunlar Allah rızasını qazanmaq üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün sünnəsinə muvafiq və sahabelərin tutduğu yola uyğun şəkildə olarsa, belə fitnələrə son qoyulur. Bayaq dedik bu problemin həlli yolunu üç qismə bölmək olar. Birincisi, insanın öz nəfsi ilə müamiləsidir. Yəni, adam ilk əvvəl özünü islah etmək üzərində çalışmalıdır. Rəva edilir ki, bir gün sahabilərdən biri Peyğəmbər s.a.v.in yanına gəlib deyir, Ya Rasulullah, dünyada və ahirətdə nicad tapmaq üçün Mən nə etməliyəm? Peyğəmbər s.a.v. də ona belə nəsiyyət edir. Dilini qoru, evində otur, heç kəsə hə əziyyət vermə və bir də günahlarını xatırlayıb ağla. Dikkat edin, qardaşlar. Peyğəmbər s.a.v. sahabəsinə günahlarını xatırlayıb ağla buyurur. Bəli, Bizdən əvvəl gəlib getmiş sələflər belə olmuşlar. Fitnə baş qaldırdıqda ilk əvvəl özlərini qınamışlar. Özü də xəlvətdə, ələl xüsus gecənin son üçdə birində. Qur'an-ı Kerimdə Uca Allah onları belə vəsv edir. Əl-ləzinə yəqulunə Rabbənə innənə Əmənnə fəğfir lənə zunubənə və qinə əhzəbən nər Vəl-sadiqinə, vəl-qanitinə, vəl-munfiqinə, vəl-mustəğfirinə bil-əsxər. Onlar deyirlər, ey Rəbbimiz, əyətən biz iman gətirdik, bizim günahlarımızı bağışla və bizi cəhənnəm əzabından qoru. Onlar səbr edən, dürüst olan, mühütə olan, malından Allah yolunda xərcləyən və sübh çağına yaxın, Allahdan bağışlanma diləyən kimsələrdir. Deməli belə fitnelərdən qurtulmaq üçün Allahın qarşısında boyun ondan bağışlanma diləmək gərəkdir. Özü də gecənin son üçdə birində o vaxt ki Allah buyurur: "Mənə duaydən var mı? Onun duasını qəbul edim. Məndən istəyən var mı? O istədiyini verim. Məndən bağışlanma diləyən var mı?" Onu bağışlayın. Dua etmək xüsusunda Əbu Hureyra və Hüzeyf Əbn-i Yəmən radiyallahanhumə gözəl bir hədis rəva etmişlər. Hədistə deyilir ki, vaxt gələcək fitnə baş qaldıracaq. Həmin vaxt bu fitnədən yalnız dua edən kimsə, özü də dənizdə batan kimsə, tək dua edən kimsə qurtulacaq. Bəli, qardaşlar, İnsan ilk əvvəl öz eyibləri ilə məşğul olmalıdır, özünü islah etməlidir. İbn-i Hibbən Əl busti Rahim-i Allah demişdir, Ağıllı adam insanların eyiblərini aramaqdan çəkinib, öz eyiblərini islah etmək ilə məşğul olar. Kim öz eyiblərini islah etmək ilə məşğul olarsa, canı rahatlıq tapar, qəlbi də sıxılmaz. Hər dəfə özünün bir eybi yadına düşdükdə, qardaşının eybini unudar. Öz eyblərini yox, başqasının eyblərini arayıb araşdıranların isə qəlbi kör olar, canı rahatsız olar və öz eyblərindən yaxa qurtara bilməz. Fitnəni aradan qaldırmağın ikinci yolu, dalmızca danışan, haqqımıza girən cahillərə qarşı olan muamilədir. Cü Allah Kur'an'da bunun yolunu bizə göstərib buyurur. "Və ceza-u seyyi'atin seyyatun mislaha. Faman afa və əslaha fa əcruhu 'ala Allah. İnnehu la yuhibbu zallimin." Pisliyin cezası özü kimi pislikdir. Amma kim bağışlasa və barışsa onun mükafatı Allah'a aiddir. Həqiqətən Allah, aid Allah zalımları sevmir. Bu ayədən aydın olur ki, haqsızlığa məruz qalmış adam üç yoldan birini seçir. Ya haqqına girmiş zalimlə haqqı sahabını qiyamət gününə saxlayır. Ondan Allahın hüzurunda öz haqqını tələb edir. Və bu da caizdir. Yaxud zalımı əfv etməklə Allahın bu ayədə vəd etdiyi mükafatə nail olur. Ya da azğınlaşıb özünə qarşı edilmiş şahsızlıqdan daha böyük haqsızlıq etməklə qarşı tərəfin haqqına girir və beləliklə də zülm etmiş olur. Ayənin sonunda uca Allah zalımları sevmədiyini bildirir. Auzae rahiməllah deyir ki: "Allah bir adamı elmin bərəkətindən məhrum etmək istədikdə ona yanlış danışan dil nəsib edir." Allahumme İnna nesaeluka kalimata al-haqqi fi al Əlbəttə ki, bu üç yoldan ən pisi, bu 3-cüsüdür. birinci sən 1 yolu seçmək, yəni zalımla haqqı səbə qiyamətə saxlamaq caizdir. Lakin onu əfv etməklə Allahın verəcəyi mükafatə nail olmaq əlbəttə ki, daha xeyirlidir. Rəvayət edilir ki, Hüseyn ibn Abdullah, Rəhiməhullah demişdir: Bir gecə mən Əhməd bin Həmbəlin evində qunaq qaldım. Mən həmin gecə onun səhərə qədər ağladığını gördüm və ondan Ey Əbu Abdullah bu qədər ağlamağının səbəbi nədir deyə soruşdum. O dedi, Bugün mən dərs deyərkən, Quranda keçən pisliyin cəzası özü kimi pislikdir. Amma kim bağışlasa və barışsa, Onun mükafatı Allaha aid olar. Ayəni şərh etdim, sonra gecə mütəsimin mənə işkəncə verdiyi günlər yadıma düşdü. Mən nəmazda Allahdan onun üçün bağışlanma dilədim və mənə verdiyi işkəncələrə görə ona halallıq verdim. Budur xeyrə can atan müminin əxlaqı. Fitnəni aradan qaldırmağın üçüncü yolu fitnəni alovlandıran fitnəkarları tanımaqdır. Bunun üçün indi deyəcəyimiz hədisi qulağınızda sırqa edin. Əsma binti Yezid radiyallahan hərəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər s.a.v. səhabələrinə dedi, sizə ən pisiniz barədə xəbər verinmi? Səhabələr bəli deyə cavab verdikdə Rasulullah s.a.v. Ve buyurdu, söz gəzdirənlər Dostların arasını vuranlar və təmiz adamlara şər yaxanlar. Hədistən aydın başa düşülür ki, bu fitnəkərlər də müsəlmandırlar. Lakin, müsəlmanların ən pisidirlər. Əgər o pislərə baş qoşmasanız, onların boşboğazlığına fikir verməsəniz, bu fitnəni yatırdacaqsınız. Hədislərin birində Peyğəmbər s.a.v. Üç kərə təkrar-təkrar demişdir. Xoşbəxt o kimsədir ki, fitnə baş qaldırdığı zaman o kənarda dursun. Bu nəsiyyətimizə sələflərdən birinin gözəl bir sözü ilə son veririk. Bir gün Fudeyl İbniyyəd Əl-Əhzab surəsindəki biz onlardan möhkəm bir əhd almışdıq ki, Allah doğru danışanlardan doğruluqları barədə soruşsun ayəsini oxuyur, sonra deyir Əgər Peyğəmbərlər Allahın onlara göndərdiyi Risaləti təbliğ edib etmədikləri barədə sorğu suala çəkiləcəklərsə onda görəsən bizim halımız necə olacaq? Sonda hamımızın adından dua edib deyirik Allahümma əlif beynə qulubinə aslih zətə beyninə واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة عمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإحسيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتحنين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.